Ілько Юрійович показав на схил гори, від якої і присіла низько його гражда. Схил був зарослий майже до стіну оседку високою травою і кущами Афинника, з-поміж яких, мов зубища до потопної потвори, стирчали високі розтрощені смерикові пні. Тут, мабуть, колись прокотився дикий шквал вітру, що поламав смереки, мов сірники. На загал було б не зне, Ільку Юрковичу, сказав я півжартома, коли би на. Відувались своєю, як ви кажете, худібкою до тих, яких треба попередити Не смій, чоловіче, займати посаду, якщо кривдиш людей Ти, мій чоловіче, в мене на прикметі Я прийшов тебе, товаришу Іваниче Петре, попередити Якщо ж не виправишся, то нашлю на тебе знаєш кого Як вам подобається на нашку моя пропозиція? Ой, ви, товаришу письменнику Старий Єлько пустив смішок у волохатий вуз де маю набрати аж так багато, рахуйте, хвостів, коли начальників скрізь до дітька Візьміть один наш район, а в області? Бюрократ на бюрократі, хапуга на гапузі Та й не переробиш їх страхом переді мною Партія, рахуйте, міліція, моцну силу мають, і то ніц не варті Та й думаю, то є ненормально навертати людей на добро страхом А чим? – спитав я до цієї розмови наш Коїлько повернувся, коли ми вже сиділи за столом. Господар пригощав бринцею, правда купленою, та холодним узваром із груш гниличок, настояному на якомусь зіллі. Пили ми й терпке тернове вино. Кімната була обставлена цілком по-сучасному. Диван, ліжко, зручне крісло, приймач. Вписувалося у новітній інтер'єр також пічі з коменом і плитою. Обмурована старовинними кахлями, яка дарма що займала чималий кут, придавала хаті народний веселий усміх. Попід божницею з кількома образами на склі, посеред яких погрожував нам пальцем святим Нікола, стояли низькі стелажі повні книжок. Ви ж бо недаремне, я думаю, пишете книжки. Через книжки, гадаю, через слово пробуєте достукатись до людських сердець, хіба ні? Інакше навіщо писати? Для власного задоволення? Відчувалося, що його справді турбує питання, для чого пишуться книжки Не знаю, відповів я, переглядаючи на швидку його бібліотеку Чи тепер слово має вагу, як мало вагу слово Шевченка чи Лесі І Я не дивувався, що простий начебто Хуцул провадить сказати інтелектуальну поза його інтересами розмову Мені часто в горах і долах зустрічалися люди, які вміють думати. Це неправда, що земля, праця рільна, вбиває мисль. Інша справа, що донедавна наші села пишалися вродженими інтелігентами. Сьогодні вони соромляться поголовно пияками. Чим можна зважити вагу значення слова? Якими терезами? – запитував старий самого себе. Мене це болить. Я думаю, я маю багато часу для думання, хай що, але бігме, тільки словом можна відмикати душі для добра, і лише словом належить боротися за добро, бо чим іншим, яким ключем відімкнеш душу і запустиш її, пустиш у рух, щоб працювала. Я не міг з ним не погодитись, я слухав його і радів, що знову натрапив серед гір на людину, котра читає, мислить, журиться, як наповнити душу, аби працювала для добра. Шкода, що не слухають нашої бесіди студентки-біологи, які на царині безтурботно засмажують свої молоді тіла. Я із цим жалем поділився з Нанашко -мільком. Та й не лише студентам київським, продовжував я думку, та й не тільки їм, нам усім потрібно пам'ятати, що слово має бути помічним у наших хворобах забудькуватих. Я збився на менторський публіцистичний тон. Шкода, і обізлився на себе. Часом випадок, часом квітка на межі, або ж камінь на дорозі, об який ви зашпортались боляче, збуджує думку і душа, як вічний двигун, починає рухати требами й коліщатками. Але я не обцім Ілку Юрійовичу хочу говорити, не для цієї розмови я до вас прибився. Я хочу говорити про вас. Ваше спілкування з природою, пізнання її.